«Злодійка, злодійка!» – картає пані бабусю, вкохтившись її у плече, і соває стару, і штовхає. «Не поправді мене обмовляєте, я не злодійка, пані. Я віки звікувала чесно, пані. Ти ще зо мною заходиш?» Та зо всього маху, як сокирою, стару по обличчю. Захиталась стара, я кинулась до неї. «Пані до мене, мій чоловік до панії». Спасибі моя дитино, промовляє до мене бабуся, не турбуйся, не гніви пані її. А пані вже вчепилась у мої коси. Годі, пані, годі! гримнув чоловік, схопивши її за обидві руки. Цього вже не буде, годі. А пані у гніву у диві великому тільки викрикує: Що, як? Га? схаменувшись трохи до Прокопа. А той своє, ні, годі. Тоді вона укрик. Назбігалися люди, дивляться, пан ще було в його духу, пригнався. Що се? Мій чоловік випустив тоді панію з рук. «От твої щирі душі», – ледве промовила пані. «Дякую тобі». «Та чого ж ти мовчиш?» – скрикнула ще голосніш. «Мені мало рук не вломили, а ти мовчиш». «Що це поробилось?» – питає пан на всі сторони у великій тривозі. Пані й почала. І обікрала її стара, і всі хотіли її душі. Такого вже наковчила. Сама й хлипає, і кричить, і клене, що вже й пан розлютувався. Як кинеться до мого чоловіка? Розбишака! «Не підходьте, пане, не підходьте!» – озвався мій понуро. «Е, бачу!» – каже пан. Тобі тут місця мало, постой же, розбишатимешся у москалях, скільки хоча. Пані аж вирішіть. У москалі його, у москалі, тепер прийом у городі, зараз вези його. Візьміть його, крикнув пан на людей, зв'яжіть йому руки. Прокіп не пручався, сам руки простих, ще й всміхнувся, а незарпід той гук до мене. Чого злякалась, чого плачеш, гірше не буде, от що буде краще, не знаю». Повели прокопа в хату. Сторожа стоїть коло дверей. На дворі візок запрягають, Назар запрягає коні під пана. Довго, думав мій чоловік, далі каже. «Устино, сядь коло мене. Що ти починив, мій голубе? Що ти сподіяв? Говорю йому. А що я сподіяв? Будеш вільна, отщо? Будеш вільна, Устино? Воля, кажу, та без тебе. Так мені гірко стало». Воля покрикне він, воля. Та на волі і лихо, і напасть ніщо не страшне. На волі я гори потоплю, а кріпаку, хоч як щаститься, усе добро на лихо стане. Аж ось за на дворі візок повели Прокопа. Я вчим була схопилась до його на візок. Стара мене благословляє і його. Нехай вам мати Божа допомагає, діти, а сльози тихі так і біжать з очей ласкавих. Помчали нас. Як то ще пані не схаменулась, про мене, наставляючи на дорогу пана, не пустила б. Їдемо мовчки, побравшись за руки, я не плачу, не жорюся, тільки серце моє колотиться, серце моє трепечеться. Під'їжджаємо до міста. Пан закурів коло нас і випередив. В'їхали в місто. Хутко проторохціли улицями, коло високого будинку стали. Випустив прокіп мою руку Уста не жорися». Повели його до прийому. Я на рундуці сіла, як на гробовищі. «Не вдавайся у тугу», каже Назар. «Біз біду перебуде. Одна мене десять буде. А сам почав уже сивим волоссям, як сніжком присипатись. Розважає мене, а самого видно вже, що ніхто не розважить. Коли виводять мого чоловіка. Боже, мій світ мій, серце в мене замерло. А він веселий, як невелик день». Зосталась я з чоловіком у місті. Прибігла година, та я швидко, як свята іскра спахнула, та до віку не забуду. Зараз мого чоловіка приручили дядькові, москалеві і ізучатись військової науки. Дядько був станом високий, очі чорні, волосся й вуз як щетина пожадця, ходить прямо, говорить гучно, поводиться гордо. От ми йому кланюємось, а він нічого, тільки понуро оглядає Прокопа, дає йому прокіп громадський. Ви бачайте, дядько, що мало, кріпак небагацько розгорює. Дядько кашлянув, плюнув, Ходім. Ходім на місто, дружина моя, погуляймо, каже мені Прокіп, та й пішли. Ходимо улицями і заулками гуляємо собі, а він питає А що, устино, чи ти чуєшся, що вже ти вільна душа? Та й сміється, заглядаючи мені в вічі. Хоч як було мені невпокійно, хоч як то жила моє серденько, а я й всміхнулася і ніби чогось раділа. Набрала я й хатку таку, що наймалась, а грошей нема. Та й добути звідки, продати нічого».